На той крик капіля ніби лялька в театрі смикнулася і сіла прямо на ліжку. Рот у неї так і залишився відтулений, а до того ще й широко роздерлися очі. Тамара ж от того крику ані рухнулася, продовжувала лежати, наче мертва. «Чого ви нарешті сказала, трохи прочумавшись капіля. «Ми твоє лишили!» «Лишили, лишили!» – скрикнув Шурик. «Ви мене скоро жизнь лишите! Я ж сказав, почекайте!» «Коли б водку достав ти, – резонно мовила Капіля, – вона вже очуняла, – то й чекали б. А коли достала я, то вона й моя, – додала в Риму. І не вирішчий, бо мама віддихає. «Ви мене колись угробите, – сказав розстроєно Шурик, сідаючи до столу. укалу, як сумашедший, бігаю по городу з больними ногами, щоб маму красиво устроїть, а вони тут водку без мене проспивають. Будуть біть тебе, бі, лілічка, буду біть». «Ідите в дупу», – сказала Капіля, роздираючи в подіху беззубого рота. «Чого розквоктався? Ми тобі твоє оставили!» «І борщ сожрали? спитав Шурик, ніби не це перевіряв каструлі. «Нє», – сказала Капіля, вдруге подіхаючи, – «я ще й капустки кислої принесла, й картошки!» «Кого так розколола?» – вже мирніше спитав Шурик. «Лютку чи Вальку?» Людка зараз купа стала, а на вальку в момент упала, мовила капіля Шурик відкоркував пляшку і нюхнув Тамара при цій розмові не подала й знаку життя Да, самогонка Вальчина, сказав і нюхнув у друге, затяжніше Як же ти її розколола? Пообіщала, що завтра довго дам", сказала капіля А коли не оддам, то більше в неї не позичатиму «Да, ти рискнула», – сказав Шурик, утретій, нюхаючи самогонку, цього разу ще затяжніше. Ну, не страшно. Завтра ти їй долг отдаси». «Та ти що? щудувалася капіля. «Та вона ж лусне в доску». «Какі у тебе вираження, лілічка?» – сказав Шурик, помалесеньку наливаючи чарку гранчака. «Када научишся культурно розговарювати?» «Лусне в доску!» «Ха-ха!» – відгукнулася капіля. Чарка була наповнена так, що рідина аж висіла по краях. «Розіллєш!» – стурбовано сказала капіля. «Може, маму розбудить, хай розіріє борщ?» «Подовжди зі своїм борщом!» – сказав Шурик. Його обличчя наливалося світлом і ставало аж натхненне. «Хочу тобі доказати, що я не хрен з маслом!» Підняв ущердь налиту чарку і повільно почав доносити її до рота. «Смотри, лілічка!» «Как то ділається, «Хоп!» Шурик улив горілку до рота, причому відразу ж усю, ще й так, що в роті вона не затрималася, відразу ж увійшла до горла і без булькоту там пропала. «Тобі буцирку работать», мовила трохи під капіля. «Да, я то я умею», сказав Шурик після паузи, яка була очевидно потрібна для того, щоб горілка допливла до шлунка. «Хорошу водку, Женевалька», по-моєму, вона туди тютюн домішує, сказала капіля Ну і хорошо, крепче получається Випив і покорив зразу Він розправив плечі, і його шия дивно наструнилася Так, да, неплохо, сказав Може, я тебе, лілечка, поки мама спідтрахну? Іди ти сказала капіля, у тебе все одно не получиться. Ні, я сьогодні в формі, лілечка, бо сьогодні в нас щасливий день Де твоя капусточка? «В коридорці, в мисці», – сказала капіля, – «треба буде мисочку і сумку занести». «Завтра занесеш, сказав Шурик, устаючи, ідучи в коридорець. «З довгом». «Думаєш, і правду віддамо, щодувалася друга капіля. «Конечно», – мовив Шурик, беручи мисочку з капустою в ліву руку, а пальцями правий, набираючи її і несучи до рота. «Капусточка неважна», – сказав, пожувавши, – йдуть. То як щодо любові, лілічка? Мама крепко спіт. Тамара й справді не подавала ознак життя. Не сопла, ані дихала. Підрядниною витинався непорушний кавальчик плоті. Допивай свою водку, а там побачимо, сказала ліниво капіля. Відіш, лілічка, сказав посилаючи до рота капусту пальцями Шурик, када я доп'ю, в мене може і не вийти. Лучше я на закуску доп'ю. «Як собі хочеш», – сказала капіля і лягла на подушку. Шурик поставив мисочку на стіл, з губ йому звисали жовтаві смужки капусти. обтер рота і знову усміхнувся усмішкою совєтського воїна.